Частина одинадцята. Розділ 2. Джулія прослизнула за кермо свого автомобіля, але двигун не вмикала. Їм доведеться ще якийсь час залишатися на місці, тож не було сенсу дарма витрачати пальне. Вона нахилилася повз Барбі, відкрила під панельну скриньку і дістала звідти стару пачку American Spirit. «Резервний запас», – пояснила вона вибачливим тоном. «Ви не хочете?» – він похитав головою. «А якщо я сама не проти, бо я можу й потерпіти?» Він знову похитав головою. Вона закурила, потім випустила дим крізь своє відчинене віконце. На дворі все ще було тепло. Цього дня погода цілком відповідала назві «Індіанське літо». Але довго вона такою не протримається. Ще тиждень або два, і погода зміниться на зле, як кажуть старожили. «А може й ні», – подумала вона. «Хто з біса може це тепер знати?» Якщо цей купол нікуди не подінеться, безсумнівно чимало метеорологів сперечатимуться щодо погоди під ним. Ну то й що. Гуру з каналу «Погода» не здатні передбачити, яким боком обернеться хуртовина. На думку Джулії, довіряти їм варто не більше, ніж тим геніям політики, котрі цілісінькими днями теревенять за баляндрасовим столом у Троянді-Шипшині. «Дякую вам за виступ на мій захист», – промовив він. Ви врятували мої окости. Це щось новеньке, сонечко, ваші окости все ще висять у коптильні. Що будете робити наступного разу? Ваш товариш полковник Кокс зателефонує до Американської спілки захисту громадянських прав? Вони можуть зацікавитися, але не думаю, щоб хтось із їх портлендського офісу невдовзі відвідав Честер -Міл. Не впадайте в песимізм. Купол може вже сьогодні вночі знятися і відлетіти десь у море. Або просто розчинитися. Ми нічого не можемо знати. Жирний шанс. Це справа уряду, тобто якогось уряду. І можу закластися, полковник Кокс це знає. Барбі змовчав. Він повірив Коксу, коли той запевняв його, що американський уряд не винен у появі купола. І не тому, що Кокс був аж таким правдивим. Просто Барбі не вірив, що Америка вже має такі технології. Чи будь-яка інша країна, скажімо так. Про те, що він знає? Востаннє його служба полягала в залякуванні і без того переляканих іракців, іноді приставивши комусь із них дуло до скроні. Друг джуніора Френкі Делесепс стояв на шосе номер 119, допомагаючи регулювати дорожній рух. Він був одягнений у формену сорочку і джинси, либонь формених штанів його розміру не існувало на складі. Довготелесий був сучий син. Не вірячи власним очам, Джулія помітила пістолет у нього при стегні. Менші заглоки, якими були озброєні регулярні полісмени в мілі. Але все одно це був пістолет. «Що ви робитимете, якщо тутешній Гітлер-Югенд нападе на вас?» – спитала вона, кивнувши під боріддям у бік Френкі. «Репетуватимете про брутальність поліції, якщо вони вас кудись запроторять, щоб довершити розпочати». У місті лише два адвокати, один у маразмі, а другий їздить бокстером, який йому продав зі знижкою Джим Ренні, як я чула. Я можу про себе подбати. Вау, мачо! Що там з вашою газетою? Вона була на вигляд цілком готова, коли я йшов від вас минулої ночі. Кажучи коректно, ви пішли сьогодні вранці, і вона дійсно вже готова. Ми з Пітом і ще кількома друзями займемося її розповсюдженням. Я просто не бачила сенсу розпочинати, коли місто на три чверті спорожніло. Хочете взяти участь волонтером? Я б і радий, та мушу приготувати мільйон сендвічів. Цього вечора в ресторані не подають гарячого. Може, і я загляну. Вона викинула лише наполовину допалену сигарету у вікно. А потім хвильку поміркувавши, вийшла і затоптала її. Спричинити степову пожежу зараз було б вельми нерозумно. Особливо, коли придбані містом нові пожежні машини загуляли в Касл Року. Перед цим я заїжджала додому до шефа Перкінса. Повідомила, вона знову сідаючи за кермо. Хоча тепер, звісно, цей дім належить самій Бренді. І як вона почувається? Жахливо. Проте, коли я їй сказала, що ви би хотіли з нею побачитися, не пояснюючи навіщо, вона погодилась. Найкраще було б після настання темряви. Гадаю, ваш приятель не вельми терплячий Перестаньте називати Кокса моїм приятелем, він мені не друг Вони мовчки дивилися, як до санітарної машини вантажать пораненого хлопчика Солдати теж дивилися, мабуть порушуючи наказ І Джулія відчула, що починає краще думати про них Машина рушила полем у зворотному напрямку, зблискувала її червона мигалка Який жах, промовила вона здавленим голосом Барбі поклав руку їй на плече. Вона на мить напружилась, але тут же розслабилась. Дивлячись прямо перед собою на санітарний автомобіль, який уже завертав на розчищену середину шосе 119, вона сказала. «Друже мій, а що як вони мене закриють? Що як Рені з його дресированою поліцією вирішать закрити мою газету?» «Цього не мусить трапитись», – відповів Барбі, – «але сам не був цього певен». «Якщо ця ситуація триватиме далі, кожний день у Честер -мілі ставатиме днем, коли може трапитися будь-що». «У неї щось своє на умі», – мовила Джулія Шамвей. «У місіс Перкінс?» «Так, ми мали доволі дивну розмову. Вона в жалобі за своїм чоловіком», – зауважив Барбі. «У журбі люди стають дивними. От я привітався з Джеком Евансом. Його дружина загинула вчора, коли опускався купол». А він подивився на мене так, ніби ніколи мене не знав, хоча я, починаючи з весни, регулярно щосереди годую його моїми знаменитими м'ясними рулетами. «Я знаю бренду Перкінс ще з того часу, коли вона була брендою Морс», – сказала Джулія. «Уже майже сорок років». Гадаю, вона могла повідати мені, що її непокоїть, проте не сказала. Барбі показав на дорогу. «Здається, ми вже можемо рушати». Тільки-но Джулія завела двигун, як зацвірінчав її телефон. Вона ледь не впустила додолу сумку. Так поспішала його звідти видобути. Приклала слухавку до вуха, а потім передала її Барбі вкупі зі своєю іронічною усмішкою. «Це ваш бос!» Дзвонив Кокс, і в нього були деякі новини. Багато новин, точніше. Барбі його надовго перебив, оповідаючи, що трапилося з хлопчиком, котрого вже повезли до лікарні Кеті Рассел. Але Кокс чи то дійсно не вбачав зв'язку між випадком Рорі Дінсмора і своїми новинами, чи просто не хотів його помічати. Він увічливо вислухав, а потім продовжив. Закінчивши, він поставив Барбі питання, яке прозвучало б наказом, якби той все ще перебував під командою в цього полковника. «Сер, я розумію, про що ви просите, але ви не розумієте. Гадаю, це можна назвати тутешньою політичною ситуацією» і мою скромну роль у ній. Я мав деякі тут неприємності перед тим, як встановився купол, і... Нам про це все відомо, сказав Кокс. Сутичка з сином другого виборного і деким з його друзів. Вас ледь не заарештували, судячи з того, що міститься у вашому досьє. Досьє? Він уже має досьє. Господи, помилуй. Розвідка у вас працює добре, почав Барбі. Але я додам дещо до вашої інформації. Перше... Шеф поліції, котрий запобіг моєму арешту, загинув на шосе 119 неподалік від місця, звідки я з вами зараз говорю. Тому, здалеку зі світу, який був зараз для нього недосяжним, Барбі почув шелестіння паперів. Раптом він відчув, що задушив би полковника Джеймса О'Кокса голими руками тільки за те, що полковник Джеймс О'Кокс може в будь-який час, коли йому заманеться, просто піти до Макдональдсу а Барбі цього зробити не може. «Про це нам теж відомо», – сказав Кокс. «Проблема з серцевим ритмоводієм». «Друге», – продовжив Барбі, – «новий шеф, котрий ледь нев'ясно цілується з єдиним впливовим членом місцевої ради виборних, прийняв до поліції декілька новобранців. Це саме ті парубки, котрі намагалися відбити мені голову на парковці тутешнього нічного клубу. Ви мусите бути вищі цього полковнику». «Чому це ви мене називаєте полковником, коли це ви полковник?» «Мої вітання», – сказав Кокс. «Вас не лише зачислили знову на військову службу, ви також отримали запаморочливе підвищення». «Ні», – вигукнув Барбі, і Джулія подивилася на нього з повагою, хоча він навряд чи це помітив. «Ні-ні-ні-ні, я цього не хочу». «А вже ж, але ви вже його отримали», – спокійно зауважив Кокс. Я надішлю електронною поштою копію відповідних документів вашій знайомій, редакторці газети ще до того, як ми перекриємо доступ з вашого нещасного містечка до інтернету. Перекриєте? Ви не мусите цього робити. Документи підписані власноруч президентом. Чи ви хочете заявити ваше ні йому? Я розумію, він може роздратуватися, коли йому суперечать. Барбі не відповів. Йому заціпило розум. «Вам треба зустрітися з виборними і шефом поліції», – настановляв Кокс. «Треба поінформувати їх, що президент оголосив у Честер -мілі воєнний стан, і ви призначені відповідальним офіцером. Я певен, спочатку ви зустрінете якийсь спротив, але інформація, яку я вам щойно надав, допоможе вам зміцнити вашу позицію як посередника між цим містом і зовнішнім світом. Крім того, я знаю ваш талант переконувати». Сам переконався в ньому в Іраку. «Сер», – промовив Барбара, – «у вас настільки хибні уявлення про тутешню ситуацію». Він провів рукою собі по голові. У нього вже вухо свербіло від цього чортового телефону. «Ви нібито усвідомлюєте, що таке цей купол, і в той же час не можете собі уявити, на що вже перетворилося завдяки йому це місто, а минуло якихось лише тридцять годин. У такому разі допоможіть мені зрозуміти». «Ви кажете, що президент мене призначив. Припустімо, я дзвоню йому і кажу, що він може поцілувати мене в мою голу рожеву сраку». На нього перелякано подивилася Джулія, і це додало Барбі натхнення. «Або, припустімо, я скажу, що був зашифрованим агентом Аль-Каїди і планував його вбити. Стрель просто в голову. Як щодо цього?» «Лейтенанти Барбара, тобто полковнику Барбара, ви вже достатньо сказали». Барбі так не вважав. Чи зможе він прислати ФБР, щоб мене вхопили, секретну службу, бісову червону армію? Ні, сер. Він нічого не може. Ми маємо плани на те, як це змінити. Я вам уже пояснював. Голос Кокса втратив розслаблені поблажливі нотки. Тепер просто один старий вояк гаркнув іншому. Ну, якщо це спрацює, прошу присилайте будь-кого з будь-якої федеральної агенції. Нехай мене заарештують але поки ми залишаємося відрізаними, хто тут мене захоче слухатися? Вберіть собі це в голову. Це місто відокремлене. Не тільки від Америки, а від цілого світу. Ми тут нічого з цим не здатні зробити, і ви зі свого боку теж. Кокс заговорив заспокійливо. Друзяко, ми намагаємося вам допомогти. От ви так кажете, і я вам майже вірю. А хто ще повірить? Коли люди бачать, якого сорту послуги – вони отримують за свої податки. Бачать солдатів, що стоять до них спинами. Це вельми переконливий доказ. Щось забагато ви говорите, як для того, хто вже сказав «ні». Я не кажу «ні», але щойно я лише чудом уникнув чергового арешту і оголошувати себе комендантом наразі не дасть ніякої користі. То, мабуть, я мушу зателефонувати першому виборному. Так, де тут його ім'я? Сендерсо? І повідомити йому. «Саме це я й мав на увазі, кажучи, що у вас хибні уявлення. Тут зараз те саме, що було в Іраку. Тільки і різниця, що ви тепер не польовий офіцер, а сидите у Вашингтоні і стали таким же нетямущим, як решта отих кабінетних солдатів. Слухайте сюди. Часткові розвіддані — це гірше, ніж зовсім ніяких». «Неповне знання, небезпечна річ», – задумливо промовила Джулія. «Якщо не Сендерс, тоді хто?» «Джеймс Ренні, другий виборний. Він тут Альфа-Кнур». Запала пауза. Потім Кокс сказав. «Можливо, ми залишимо вам інтернет. Хоча дехто з нас тут вважає, що його блокування – це рефлекторна реакція». «Чому це вам так ввижається?» – спитав Барбі. «Хіба ваші там не розуміють, що якщо ми залишимося з інтернетом, рецепт пиріжків із журавлиною тітоньки Сари рано чи пізно обов'язково просочиться у світ». Джулія випросталася на сидінні і беззвучно проартикулювала губами. «Вони хочуть заблокувати інтернет?» Барбі показав їй пальцем. «Зачекайте». «Послухайте, Барбі. А якщо ми подзвонимо цьому Ренні і скажемо йому, що ми мусимо заблокувати інтернет? Вибачте, кризова ситуація. Надзвичайне становище і таке інше. А тоді ви доведете йому вашу корисність тим, що умовити нас передумати». Барбі міркував. Це могло подіяти. На якийсь час, принаймні. Або ж зовсім навпаки. Плюс оптимістично продовжував Кокс. Ви повідомите також ту, іншу інформацію. Можливо, комусь навіть врятуєте життя. А населення врятуєте від паніки точно. Не тільки інтернет. Телефони теж мусять працювати, сказав Барбі. Це вже важче. Я, Либонь, зможу зберегти для вас інтернет. Але послухайте приятелю. Серед членів комітету, який займається цим дурдомом, є не менш ніж п'ять осіб, типу генерала Кертеса Лемея, на думку котрих усіх у Честер Міллі слід уважати терористами, допоки вони не доведуть протилежного. Якої шкоди ці гіпотетичні терористи можуть завдати Америці? Підірвати разом з собою церкву Конго? Барбі, ви б'єтеся у прочинені двері. А вже ж так воно лебоні було. То ви все зробите? Я з вами ще зв'яжусь із цього приводу. Почекайте на мій дзвінок, перш ніж щось починати робити. Мені спершу треба побалакати з удовою покійного шефа поліції. Кокс застеріг. Ви ж пам'ятатимете, що деталі наших перемовин справа не для розголосу. І знову Барбі був вражений тим, як кепсько навіть Кокс, широкомисляча людина за армійськими стандартами, уявляє собі ті зміни, що їх вже спричинив купол. Тут, усередині... Звичний для Кокса режим секретності вже не мав ніякого значення. «Ми проти них», – подумав Барбі. «Тепер ми проти них. Так воно і триватиме, поки і якщо не спрацює їхня божевільна ідея». «Сер, я обов'язково вам передзвоню. У мого телефону вже почалася проблема з акумулятором». Збрехав він абсолютно безсоромно. «І ви мусите дочекатися мого дзвінка, перш ніж говорити ще з кимось». «Не забувайте, великий вибух призначено на завтра о 13.00. Якщо ви волієте зберегти собі нормальну життєздатність, тримайтеся звідти подалі». «Зберегти життєздатність» – ще одна безглузда фраза під куполом, якщо вона не стосується запасів пропану до вашого генератора. «Ми про це потім поговоримо», – сказав Барбі. Він склав телефон, позбавляючи Кокса можливості ще щось промовити. Дорога вже майже цілком звільнилася, хоча Делесепс, склавши руки на грудях, залишився на ній стояти, опираючись на свій вінтажний автомобіль з потужним двигуном. Проїжджаючи з Джулією повз його «Шевроле Нова», Барбі помітив наліпку з написом «Срака, паливо або трава. Ніхто не катається безплатно», а на приладовій панелі поліцейську мигалку. Йому подумалося, що ці дві контрастні картинки якнайточніше характеризують ті зміни на зле, що вже відбулися в мілі. По дорозі Барбі переповів їй усе, що сказав йому Кокс. «Заплановане ними нічим не відрізняється від того, що отнув цей хлопчик», – промовила вона шоковано. «Ну, все ж таки трохи відрізняється», – сказав Барбі. «Хлопчик спробував зробити це з рушниці, а вони мають крилаті ракети». Назвали це теорією великого вибуху. Джулія посміхнулась. Незвичною своєю посмішкою, бо ця ніякова ізбентежина зробила її схожою не на 43 річну а на жінку старшу на 20 років. Здається, мені доведеться випустити наступний номер газети раніше, ніж я гадала. Барбі кивнув. Екстрений випуск, екстрений випуск, читайте всі.